Dakizu emetzala ganden urte bukaeran lula hautatu aizan zen brazilgo presidenta izaiteko Bolsonaroren kontra irabaziz. Duela bi urte estatu batuetan Bidenek Trumpen kontra irabaziz gero Trumpen aldeko askok porrota onartu ez eta elkarri sinestarazten zieten haute eskundea trafikatu aizan zela. Eta ziorziren ezitzaien esplikazioa razionalik balio hau dena haien aurkako zimarkua zen. Badaki igori nola bukatu zen duela bi urte. Brasilian hauteskundean nola iragantzen ikusirik olako zerbait esperu nuen larren seian horttzelarrekin. Eta Deus gertatu etzelako postu nintzen baina aldi berean arraroidduritzen zitzaidan. Azkenean igandean gertatu zen, eta Washingtonen duela bi urteko oso antzekoa zen, Armdan eta polizian izandako kompplizitateak ere. Horain, postu nahi dut egoera kontrolatua baita eta eskuimuturreko eratxo zaile horiek hauziperatuak izanen baitira, baina eskuimuturaren zat lorpen simboliko bat dauri eta kezkatzen nau. Eskuimuturra aurpegi berriak hartzen ari da azken urte horietan, nahiz eta betiko edukia izan, gizartean jerarkiak indartu eta erabakitzeko eskubidea lapurtu, baina gerota gehiago beren burua aurkezten dute askatasunaren defendatzaile gisa, Sistemaren kontra eta sistema adaitzen dutena oso lausoa da oso iluna, Horrela batzen eta engainatzen dituzte mota ezberdineko jendeak Gizarte osasuntzu batean aitzakioiek ezlukete arrakasta hainitzi izanen Gerrantzia emanen genieke gure bizien balintzei, horts klimari, elikatzen gaituzten ekosistemei eta harreman sozialei baina gizarte oskor batean biztatik urruntzen dira justizia soziala eta aulenak defendatzeko beharra. Bistatik urruntzen da txiruenei eta gutiengoi gertatzen zaena denerik ekalte egiten digula ekosistema guzziai gertatzen zaienak galtetzen gaituen bezala. Ekoizpen modu kapitalista ez da gehilio ikusten, mota ezberdinetako zapalkuntza gurutzatuak ereaz, dena soiltzen da. Alde batetik gure askatasunak kendu nahiu menduen sistema lauso eta ilun hori eta bertsaldetik gu. Edo Edain zuzen ez gu, baizik eta ni metaketa bat, bakoitza bere puska defendatuz. Azkenean injustizia sentimenduak gelditzen da, baina interdependentziaren ulermena eta kultura galtzen direnean Frankenstein ideologikoak sortzen dira eta gizartea auskortzen da. Esku in moturraren mesedetan Horregatik hain garrantzitsua da interdependentzia ulertzea eta zaintza erdian ezartzea feministek erakusten diguten bezala.